5 Samen Assaljality Somalaikum tëndrë o resolu, juk. Ka duce n eduk në nëniekur, për shëndetje dhe mirë se takohemi në emisioni duke kërkuar përgjitje. Me mua në studio për tjudhen përgjitje pyetje vetuajet të cilat kanë arritur në postën tonë elektronike, është hoqa jonë indëruar Ulvi Fejzullahu i cili ka ardhur e nga si për këte emision nga Lugina Prëshevës. Sremu alikum indëruar dhe mirë se erde. Alikum, salam, rahmutullah dhe mirë se u qëtë atër po e vazhdojmë rrjedhën e emisionit dhe po e ledzoj pyetje në parë. Thot një tëri shikuës, këto fatkeci natyrori që pëndodhin sot ku do në përbot, thot a duhet kuptuar si sprov nga Allahu, apo dënim nga i pasi që ka njerës që janë thot të larguar nga rruga drejt, si kurse i bje fjala për këto fenomenet natyrori, si së është tsunami në Lindje, tërmetin në Haiti, vërshimet të ndryshme, të një pasnjeshme, por edhe likundjet të ndrysh Bismillahi ve'l hamdulillahi ve's salatu ve's selam ala rasulillahi. Falenderojm Allahun e Allahu lartësuar për shëndetit, salavatet dhe selamet ia ja, drejtuam të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem. Pyetja është shqetësuese, po ashtu edhe besimtarët muslimanë duhet të jenë vetdijshëm për këto dukuri dhe fenomene të cilat po ndodhin. E këtu në të njëjtën kohë janë edhe sprov nga ana e Allahut azza ve xal, po ashtu edhe janë pastrim që njerëjut mi atërheq vëmendjen, vet dijen që ai do thot duhet të kthehet në mësimeve dhe udhëzimeve të Allahut subhanehu ve teala. Por e, ne si besimtar, si musliman, duhet të kërkojmë shkaqet dhe sebetet e këtyn e sprovave. Islami, Kur'ani dhe Suneti e Rasulullahit sallallahu alaihi ve sellem na ozon, na këshilon, na mëson, na tregon shkacet dhe sebepet e këtëne sprovave, këtëne telasheve, vërshimet e ndryshme, termetet dhe ndryshme e kështu mëral. Prej shkacetve, sebepetve, arsyve të të fatkecive në tërore është, kur njerëzit e lëshojnë rrugën e Allahut, kur ata largohen nga besimi, kur ata fillojnë me ushtrud e, veprimet ndryshme, duke fillu nga proscioni zinaja, alkoholi, eh, pabesia, tradhtia, vrasja këtu me radh, të gjitha këto kur gjenden në një shoçri. Atër Allahu Azza wa Jalla ispron kur individi mirëhëkto veprime, por kjo kur merr masa edhe më xona edhe njerëzit apo një grup kolektivi mirën me këto, pastaj Allahu Azza wa Jalla zbret provë të ndryshme ku ato sëprova përfshin të nësi dhe thot atë vend atë njerëz. Qovshin atë besimtar, qovshin atë të mirë, qovshin edhe më pak të mirë e kështu mëralë. Allahu Azze Vëgjalli në tregon për popojt e më pashëm. Shka që shka të dësebepit e shkatërimit të të rekanë qenë kur ata nuk i kanë dëgju pejgamber të Allahot. Për ku Po ashtu ata dhe i kanë luftu pe i nga mberta Allahut. Ata dhe i kanë bët pe i nga mberta Allahut, Allahu Azze veçel shkatron adin dhe themudin. Allahu Azze veçel shkatron popojt ndryshme me vërshime, me termete e me fatketësi natyroret ndryshme. Kështu që, Allahu Azze veçel jë ja tërheqë vë mendjen në përmjetë sprovave, në përmjetë termeteve dhe në përmjetë shkatrimve, që njeri ju ta njohë kryusin të këthejt Allahu të këthejt kryusit. Për nga mbiri sallallahu a.s. në një ras nga tregon, nga trashëgimi e profetike hadithet e tim, sojmëse, Rasulullah i thotë nuk do të botë shkatrimi kësa i botë për derisa nuk do të filojnë dhe nuk do të shpeshtohen termetet. Për një shkash nja sebe për sebe për sebeve, do thotë, jonë edhe termetet që njeri ju do thotë duhet, besimtari në veçantit duhet, e tek kujtoj të raste edhe këto momente. Ana tjetër që ne duhet ta kujtojmë edhe një gjë, ë në kuadër të çaj pyetjes, Allahu Azza wa Jalla ni rastot. Amen. O, këto, pasi që këto janë edhe sprova. Allahu thotë, a mendojnë njerëzit që ata kanë besu dhe ata nuk do të sprovohen? Mba pas Allahu asdën në jetën e dytë thotë, do të sprovohen njerëzit. Do sprove, që tinë anstrohen sprova me vetëm një qëllim që dallohen se kush janë besnik dhe kush janë gënjeshtar. Pra, termetet këto janë sprova, njerëzit e pastë, pastrim thrauvë të, të besimtarëve. Allahu na ruajt nga këto sprova. Allahu është përbleftë le të lexojmë pyetjen e radës se çfarë është kjo pyetje. Ky për Elona thotë nëse një femër është në shtatzën dhe nuk e përballon dot agjerimin me dhënën e një shume parash ose me ushqyerjen e të varpërave për 30 ditë, thotë a ka shlyer ajo borxhen apo duhet i mbaj ato ditë në të ardhmen. Si duhet të cilët ajo në mënyrë që ta plocojë atë. Fillimisht duhet të kemi parasysh se e, agjerimi është obligim për të gjithë. Por kjo motër e cila e por shkon kët rastet tët, kët gjendje a të rëmësojmë se edhe në gjendje të shtatë zanije, djetartë ulemaja fukahat, djetartë islam, në ka dhonsë qarime në lidhje me katë. Shto që fillimisht duhet tërheqim një vëmendje të kështatë zanët, ato Allahu javlet soft, duhet të kënë parasys se ato e kanë obligim a gjerimin. Por, në shtatë zani, e, djetarët e logarisin shtatëzani si së mundje, pasi që ajo është e ka këtë status, dhe është në këtë gjendje, i lejuat që ta mos agjeroj, që ta prish agjerimin, në rast se rëzikohet shëndeti saj, apo në rast se rëzikohet shëndeti i fëmiju të në bërkë. Në këtë rast, pasi që të kaloj kjo gjendje, apo pas Ramazani ditët e jo agjeruara, duhet të kompenzohen. Po, dietart ulemoja na kanë bot chart një jo tillë se agjerimi pas Ramazanit patjetër duhet të kompenzohet. Allah ju shpërbleft hoc për këtë përgjigje e përgjigje më pyetjes së radhës, donse e shkurtër, por të shohim përgjigjen nga ju. Ju pyetë ç'është në televizion, në çfarë mosha do të jenë njerëzit që do të hyjnë në xhenet, por gjithashtu edhe në xhanam, cila është mosha e tyre? nga hadithe nga e, një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që dietart kanë vlerësuar se është i kategorisë hasenit që mund të argumentohet me këtë hadith mësoi pse mosha e banorëve të xhenetit do të jetë rreth prej 30 deri në 33 thotë kjo moshë do të jetë do të do të jetë moshë rinore e sa i përket e, mosha e banorëve të xhennetit Allahu na e bëftë të mundur gjithme që nëpër banorëve të xhennetit do të ketë do të jetë kjo mosh a a do të ece mosha nuk kemi lidhje argumente më më të tyeshme po mosha e banorëve të xhennetit është rreth prej 30 deri në 33 ndërsa mosha e banorëve të xhennemit nuk kemi argumente nga hadith se këto çështje kanë të bajnë me gajbin pa dukshëm dhe çdo gjë që flitet dhe argumentohet me ha mendje pa argumente nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit alayhisalatu vesselam nuk është sakta, po çdo gjë do të dohet t'i kthehemi dy burimeve Kurani dhe Sunetit. Ndërsa për moshën e banorëve të xhehenemit nuk kemi argument diçka që vlet se në çfarë moshe do të jenë ata, por kemi një argument tjetër që diç eh, hadithet e pejgamberit alayhisalatu vesselam flasin për diçka tjetër. Për shembull, kemi një hadith pejgamberit alayhisalatu vesselam kuflet për trupin dhe mallsinë e personit në xhehenem. Për shembull, një dhëm për dhëmbovë ti do të jetë sa një kodër. Apo trupi i i banorit të xhehenemit do të jetë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, msojmë, do njëriju, të jetë sa ecë dhe lëviz njeriu 3 ditë. Në një hadith tjetër, msojmë, sepse vendin banori i xhehenemit, Allahu na ruajt prej xhehenimit, do të jetë distanca dhe hapësira prej Mekës sa deri në Medinë do thot nuk kem argumente që flasin për moshën e banorëve xhenemit. Po, pyetja radhës është kjo shumë e shkurtër gjithashtu, si duhet të mbrohemi nga shejtani? Nga shejtani duhet të mbrohemi fillimisht së pari e duhet besoj të tkadbindje dhe besim të fortë në Allahun subhanehu ve teala. Dhe çdo gjë që ndodh ndodh me me urrnin dhe me Allahu azza wajal. Ne E kemi nga hadithi pejgamberit, hadithet e pejgamberit alay salatu vesselam ulzimet shumëta se si ne duhet të mbrohemi. Për çfarë besimi, imani në Allahun azza ve xel është mbrojtësi kryesor prej shejtanit mallkuar. Pastaj, besimtari i cili fal namazin është i mbrojtur dhe ka mundësinë të burojë e forçët mbrohet nga shejtani i mallkuar. Pastaj kemi nga sunneti mësojm duat, lutjet e ndryshme Uh, është më rëndësish këtu të, të përmendet edhe uh, dhikri, duat dhe lutjet e mëngjesit, uh, pas namazit të sabahit, lutjet dhe duat pas çdo namazi, leximi i surres uh, El-Ikhlas, qul huwallahu ahad, leximi i surres El-Falaq, auzu birabil-falaq El dhe surres Nas, auzu birabbinas dhe shumë lutje që do të të pingamir alesratu pësram në ka uzu dhe në ka mësu se se si ne duhet të mëbrojmi. Por në, më te për që të mësojmë, apë ta marim mëmburojen, për me mëmburojt nga shejtani i malkum, të i këthejmë edhe të i referojmi librit njohër, librit gjepit që quatë mëmburoja e muslimanit. Allah ju shëpërblevë të pyëtja e radhës është... Pak sa e gjatë për të të përpichem që shkur të formuloj për të dhamë pastaj përgjigje. Një të lëshikua së të regon për gjendjen e ti, thotë pas e kamë braktisur doanin, ndjej lodhje, si kurjeta i me ka marrë një ka tjetar, dhe thotë kure braktisa atë shpesh herëthet në shkollë mendja sikur se çarkullon edhe në opinionin bindjes se po e braktisë duhanin edhe do të vuash pasoja duke qenë në stresuar e gjërat e të tjera. Kjo është hyrja ato që ai të, të shkoi drejt institucioneve shëndetësore për të parë gjendjen e tij. Gjendja i del e mirë, do të thoja unë dhe pas një problem e më pas ai thotë amleo që unë ti rikthehem me duhanin për ta pirë atë për të bindur vetveten se nuk e kam nga duhani apo e kam nga duhani. Elus Allahu na zevxel që ti forcoj besimtarët sidomos ata kur marrin hapa ë bën shumë u largu prej gjërave dhe dukunive që Allahu Azza wa Jeli ka buharam. Fillimisht dëshiroj t'ju kujtoj ë se duhani është një debat i dietarëve dhe ulemave në lidhje me dispozitën e duhanit, por ajo që do thotë vjen në thellëm duhani është haram u në lezret besimtar të motra duhet ta kem parashysh që duhani është i ndaluar dhe duhani është haram. Kështu që, eh pirja duhanit, tregtia me to e okay. të tjerat do të thot të gjitha do të thot janë ndaluar. Rasti në fjalë për vllahun ton, sa është ajtë të e rrezikshme që ai t'i rikthehet? Eh vllahu as sesi nuk guxon që të mendojë që t'i rikthehet duhanit, e lemo ta bojë edhe vepër por e këshillojm dhe porosit me vllahun ton që ai të mbështetet në Allahun subhanahu ve teala, të kërkojë ndihmën e Allahut azza ve xal, të lexojë edhe më tepër mbi pasojat dhe rrezikshmërinë e duhanit, kështu që duke lexuar, duke mësu më, më tepër, ai do të jetë edhe më i vendosur dhe do ta përballojë. Vllau duhet që vendosmërisht të qendrojë dhe të ketë bindje të plotë se me ndihme dhe me leja në Allahot a zëvegjel, ki ka mundësi me i te i kalut gjitha shprovat, këthyërja, apo me ndihme, tentimi një gjatë tilë me boa dhe vepër, kjo tre, tregon jësë jo seriëzitetin, kështë që Allahun, e, lusit, e, ndihme më e ma dhe është edhe ajo kur, a i lutet Allahot a zëvegjel, që Allahot ta forcoj, e lusim Allahot a zëvegjel, ta ndihmoj vëllahun ton, kurse përfundimisht Allahu nuk guzon kthehet por thot dihme Allahu Gjell, e, hoq, të kthehet tonit, por ai do thotë kërkoj ndihmën Allahut, Allahu Azza wa Jall do ta ndihmoj. Hajo pyetë radhës është kjo, ju pyet një televizor se thotë është e domosdoshme që zakati të ndahet në Ramazan apo bën të ndahet kur do, gjatë vitit në periudha të ndryshme kohore ka për qëllim. Gjithashtu është një anë pyetje tjetër që ndërlidhet me këtë, thotë a lejohet tu i japë të, të rritit familjar dhe nëse kanë kushte mesatare apo më mirë preferohet tu i japë të, të varfërve është po është e njohur është e njohur në opinion dhe popullësisht zakonisht për ndarjen e dhënjes së zakatit do thot me ullon në Ramazan shpërbimet dhe sevapet që janë më të mëha por nuk kërkohet dhe nuk është obligative dhënja e zakatit në një muaj për muajve caktuar dhënja e zakatit bëhet obligative kur personi arrin pasurin ta ote 5 gram arrin vlerësohot bëhet vlerësimi dhe do thot imbush do thot një vit pasi që kurdo që arrin do thot koha bëhet një vit ose në Ramazan ose jasht Ramazan i duhet nëzirët dhe duhet i pët zëqati nuk është obligative dhe një zëqatit vetëm se në Ramazan por mund tjet e pulqyjer dhe preferuar që edhe pasi që e, është afer përmbushje e vitit për dhënien e zeqatit të jepet ndoshta disa ditë edhe para se të mbushet niveti, ato ditët mund të jenë ditët e fundit të Ramazanit, këtu nuk ka të keq. Sa i përket dhënjes së zeqatit, se kujt i jepet zeqati, Allahu Azzeveli na ka treguar në Kur'an kategoritë të cilet mund e, i, i takon dhe i jepet zeqati aty ne. Për momentin po i veçoj dy të varfër dhe dhe të, të nevojtarve. Sa i përket lidhës a mund tjep familjarve, duhet të kemi parasysë se kush janë familjarët që mund të amarin. Disa për e tyre, disave për e tyre i takon zëqati, dhe disave për e tyre nuk i takon zëqati. Zëqati mund të jipet a gjallarve, motrave, e kështu më radhë, dhe sa zëqati do tëtë nuk mund të jipet e, prindit, babës, gjyshit, stergjyshit e kështu me radh, ë dhe nuk mund i zeqati, gjalit, të tjerve, thot, e, mund i japë zekati djalit, nipit e kështu me radh. Ndërsa të tjerëve do thotë, ë mund t'i japë zekati. Po ashtu dietarët ulemaja të fikot kanë sqegur se burri nuk guxon më ia dhon zekatin gruas, e ka për obligim u kujdes për ta, ndërsa gruaja ka drejt më ia dhon zekati burrit. Duhet të kemi parasysh dhe thot, këto Atër para do thotë këtë çështje. Atëherë para shkputjes që do të bëhemi përgjigjëm edhe pyetjes Së radhës është kjo pyetje një të rishkuës e thot, e di vlerën dhe rëndësine pa diskutuash me të marteses në moshën e re, sepse ashtu edhe në kaporositur islami, por fatkesisht martesa sa ju është shtyër, ta një të regonë është 27 vjeqe dhe thot e kam problem martesen, ka dileman në mos është prekun nga magjia apo gjërat të tila. Thot, si është problemi këtu? E... Çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut subhanehu ve te. Emi kjo do të besuar. Po. Eë, besimtar i mendon për dënë çështje që është mirë, po aty nuk është hajri dhe bereqeti, por ndondë një herë që mendon se ajo veprim apo ni qendrim nuk është në rregull, po mua ty mund të jet. Por mendimën dhe lejanë Allahu azza ve xal dhe me duat du dhe lutjet duhet të vëni du besimtar dhe ni besimtare, Allahu azza ve xal ja letson gjendjen e çdo besimtari dhe çdo besimtare. Ë, këtu duhet të takemi taket para asaj një çështje, që duhet ta kërkoj të hajrin, duhet ta kërkoj të mirën, duhet ta kërkoj atë që Allahu subhanahu wa ta taala është i kënaqur dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, duke i marrë shkaqet dhe shkaqjet. Sa i përket vonesa dhe shtyrje e e martesës, nuk duhet njeriu ta hënoj nga ajo që mundë këtë magji, mundë këtë diskatë këtë që e kështu më rralë, por të imaret të gjitha sebebë dhe, dhe shkacet, letim shtetet Allahu të azze vë gjellë, let lezu e Koran, let fale namaz, konfjallën për namaz edhe përvesh namaz e bë obligative namaz bulnetar, dhe namaz vullë në tardë, të të lutet Allahu të azze vë gjellë, dheri sa Allahu të azze vë gjellë tja letësoje gjendjen. Elus Allahu të azze vë gjellë, ti hapë rrugt hyre dhe birsin jet. Atëherë këto ishin pyetjet për pjesën e parë të këtij emisioni. Bashkë do të rikthehemi pas një shpultje të shkurtër e do t'i lexojmë edhe padyshim do t'i përgjigjemi pyetjeve në vijim. Të nderuar teleshikues, siç e ke kuptuat t ne do të ndamë për pak çaste ju vazhdoni edhe metej shoqërimin me emisionin duke kërkuar përgjigje. <tër> اشرف والعرب والعجم خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Bismillah al-qatibah. Assalamu alaykum të ndëruar tele shikues, rikthehemi sërish në studio për të udam përgjidhje gjitha pyetjeve tuaja. Hoje ndëruar pyetja radhës është kjo. Ju pyetë një tele shikues Thotë të në qofë se jene gjendje të rëndë shëndëtësore, a existonë mundësia që namazin të falimi edhe në shpinë? Pas i kam dëgjuar nga disa të afërmë që namazin dëmës dëshmirisht duhet të bërë o në kraun e majtë o në kraun e djatë. Namaz i një obligim për e obligimeve të Allahu të zëvexhel ka e, farzet, ka vagjibet dhe ka synetet që besimtari gjatë kryerit këti obligimi duhet të i qëndroj besnik dhe të i jetësoj dhe të i respektoj të gjitha këta regula duke fillon nga farzet, vagjibet, synetet e kështu me rrallë. Por në rrasë se e, është një penges që në besimtar apo besimtare nuk ka mundësi me fal namazin, nuk mund të qëndroj në këmbë, kështu që ka po një sëmundje, ka një pengesë. Ather Allahu subhanahu wa taala e ka lejuar që do të thotë ta bëj namazin ulur. Po edhe nëse ulur nuk ka mundësi, ather do thotë pejgamberi Ali sallatu alaihi wasalam na kam sunnë, hadith ku thotë fal në namazin duke i respektuar dhe jetosur rregullat pra në këmbë, nëse nuk mund të qëndrosh këmbë, ather fal namazin ulur. Po edhe nëse nuk ke mundësi me falë namazin ullën me qëndrunat mjë, atër do të të fale namazin shtërirë pra në shpinë. Lejojët namazit falet në atë gjendje që ti ke mundësi për ta falë namazin. Po edhe nëse në ketë gjendje njeri ju, asë levizjet nuk ka mundësi truquës spa ku barem me ibo, atë sa që është edhe ajo e fundit ku djetarë të ulemaj në kanë spiku, se do thot edhe me shenja do thot apo me mendje do thot duhet ta boj lvizjen e ruqus se sezës e kështu me radh do thot por derisa ai është një vetdië namazin nuk guxon ta lloj Allahu i shpërblef pyetja radhë se lidhet me abdesin pjot, një pyetje televizionist si duhet marrë ato njerëz të cilët kanë dhëmb artificial a duhet ata të heqin dhëmb për të marrë abdes apo është e natyrshme të, të marrëm abdes sikur se janë dhëmb të, të natyralë Filimisht duhet të kujtojmë se edhe abdesit dhe të thot i ka farzit e veta dhe sunetit. Kështu që është një debatit djetarve ku në lidhje me futja ujit në gojë, që, në qëfar dispozite dhe të thot është, ajo që dhe të thot argumentohet dhe është ma argumentu, se është se dhe të thot e futja e shpërlarje, larje e gojës është vazhjib, dhe të thot është obligative. Kështu që pa tjetër do të thotë duhet të lahet goja. Edhe nga praktika suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sajm se do thotë asnjëherë nuk e ka lënë do të thotë larjen e gojës. Kemë dha ajetin e Kuranit ku Allahu Azzeveli shtjegon për do thotë sesimirat abdesi, do thotë larje e fytyrës, fytyrë do thotë von pjesë dhe larje e gojës dhe hundës. Por personi i cili ka llamp artificial ai duhet ta lajgojnë, por nuk është i obligum me i hek dhëmbët artificial përdu është e, e kërkuar që ai ta pastrojë mirë gojen kurse nuk kërkohet heke dhe largimi e po, i dhëmbëve artificial. Po. Allahu i shpërleft pyetja radhës, kjo thot një teleshikues, jam betuar për një veprim të caktuar. Kto nuk e ka cek veprimin në fjalë, thot jam betuar që nuk do ta bëj. Me pasaj thot se i kam rënë pishman që e kam bërë bëthje shën Allahun që nuk do ta bëj këtë, e me pasaj thot kam dëshirë që ti rikthehem, mbase ka një problem në fjalë të caktuar, por që nuk e ka përmendur këtu cila do të ishte përgjegjësia dha nga ju. Përgjegjësia është se betimi ai mund të jetë betu për një gjë që është e ndaluar. Nëse është betu për një gjë që është e ndaluar, nuk guxon ta realizojë dhe ta çojë atë betim deri në fund, por duhet të pendohet te Allahu subhanehu ve teala. Ndërsa nëse është betu për një gjë që është e lejuar, por ka ndryrë mendjen, ndron mendjen që mos ta veproj at apo oj diçka më e favorshme, kështu që ai ka drejt të thotë mos ta çojë uh, në vend atë betim, por duhet të thotë uh, një kompenzim kefarat, ku do të thotë ajo ose uh, të ushien 10 të varfër, ose të veshë vesh uh, mbathjet 10 të varfërave, ose do të thotë uh, të agjeroj 3 ditë. Kjo është ajo që do thotë është përgjigje përgjithmeshme për çka ai është betuar në një veprim me apo po. Ju faleminderit përgjigje për përgjigjen e pyetjes së radhës. Ju pyetë një të rishikues se thotë ne jetojmë diku në Perandim nuk e ka sekurventë dhe thotë e kemi një restorant tonen në cilin ne shërbem edhe pije alkoolike. Thotë duke qenë në një vend perëndimor sikur na është imponuar të përdorim edhe alkoolin. Cilët thotë janë dispozitat në Islaminë e kemi të ndaluar këtë apo jo? Fillimisht duhet tri përsisim edhe një herë që do thot alkooli është i ndaluar. ë të gjithë gjith, ata të cilët kontribuojnë apo të gjithatë do thot ndihmojnë në këtë veprimtari, të gjithë do thot e kanë mëkatin e njëjtë dhe alkooli është haram. Edhe shërbimi në restorante të ndryshme këtu me radh ë është i ndaluar dhe është haram. Duhet duhet ta ken frik Allahun Azza wa Jalla besimtarët dhe besimtarët duhet tim shtetën Allahun azze me djall. Allahu as ai i cili asse riskun dhe ofron idaren e jetesë kështu e, si me radh. ë as sesi nuk guzohet por dorat alkooli dhe të shërbehet me alkol, duhet të largohet alkooli apo duhet të ndroi punë kështu me radh, ti kërkoj shkaqe dhe shkaqe të tjera për mi ik me u largu këtë harami. Nuk guzojm që apim përgjitja dhe themi se i lejuat një besimtare apo një besimtare e shërbej apo të konsumoj kështu do thot në alkoholin në lokalin e të saktur. Pa, Allah ju shpërblev për për të radhës hoqin dërruar e shkjo. Thot një të rëshikua, sa ka mundësi që mishlimani thot të, të bëj shirkë të fshet, por duke mos e ditur që është të, duke bërë shirkë alaut dhe që njekosishtë të, të shijoj edhe më bëllësiren e adhurimit. Sa lidhen këto njëra më tjetërën dhe ka monësi që një besimtar pa dhe dhjën e ti të bëjë shirkë kur është edhe duke adhuruar Allahun në të njëjtën ko? është e mundur... Si mund të atestoj njëri u vetë vetën për të kërtuar që është duke për shirkë? është e mundur që një besimtar dhe bëjë shirkë dhe hajë duke mos e hetu fare. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala në shumë ajetit Koranit në të rhegjë vë mendjen bi popu të silni kanë bo shirk disa për e të një me veddje dhe disa për e të një pa veddje por në lidhje me shirkën duhet tri theksojmë, tri përsrisim edhe njëherë shirkën o shirkën i madhë shirkën i vogël djetar do të, të kanë da do të, të shirkën në shirkën i madhë ku do të Allahu Azzeve Gjell do të të nuk e falë këtë shirkë. Shirkë i vogër është si për shembo sujefatsia, po dhe kjo është një mkatë për një mkatëve të maja. Dhe kemi shirkën e fshetë. Për nga mire a.s. në lidi me shirkën e fshetë, shirkën e fshetë është së kur se milingona, e zezë nërësirë ku vështirë është të dalosh atë. Por, si kanë mundësi besim të artë ja se të të mson ta dallojnë shirkun vetëm se duke i kthy yfes dhe duke pas njohori dhe duke lexuar bi rregullat e e e besimit islam. ë nuk ka mundësi që dikush edhe, shirk, fshet, edhe të bëj shirk, shirku i tij të jetë fshehtë, edhe ta përjetoj knatësinë e adhurimit. Knatësia e adhurimit arrihet vetëm se kur një bes, kur besimtari e konjohuri me rregullat e besimit se si adhuron Allahu subhanehu ve teala zate edhe këtu nuk lejohet as se si që besimi ti et imitus por ne do thot duhet dim se si ta adhurojmë duhet dim se për çka adhurojm vetëm këtë mënyrë nëpërmjet dituris arrim ta realizojm apo të kënaqemi me adhurimin dituria është baz Allahu azza wa jalla thot fa'lamu ennehu la ilaha illa Allah dia mëso dhe më pas thuj la ilaha illa Allah nuk meriton të adhurohet askush tjetër posa Allahu ta azza wa jalla pa e kur jem tek dituria është një pyetje radhës secila lidhet me diturin thot një televizion është lejuar për vajzat të që të studiojnë jashtë të vend dhet pa shoqërues. Pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem shumë qartë dhe shkurt, na ka mësuese ë gruaja nuk lejohet të udhtoj pa mahremin, pra pa shoqëruesin, nuk guxon dhe nuk lejohet. Pasi që kjo, do të thotë, gjendja e kësaj motre është kështu, ë duke u bazuar në argumente dhe duke analizuar mendimet dhe shpjegimet e dijetarëve që na kanë dhënë, nuk lejohet që të tulltoj apo studjoj jashtë vendit pashëqrus. Leta këtë frik Allahun Azze Vëgjel, Allahun Azze Vëgjel e letëson gjendin e saj dhe dëshirat e saj. Allah, ju shëpërblef për për tja rrada së shtë këmë. Ë uh, fillim më shumë pa shëndet me selam aleikum dhe thot uh, kam këtë pyetje për Hoxhaën e nderuar. Thot a uh, është e lejuar që fëmijët pas lindur të vishin me rroba e që këto rroba faktiikisht kanë figura, ene figura ka sy dhe gjëra të tjera, ë uh, pasi un kam thot një hori që aty ku ka fotografi edhe nuk janë engjujt prezant. Cila thot është problemi këtu nëse ne i veshim fëmijët me figura të ndryshme? Një horit janë të sakta se aty do të të ku ka fotografi, ku ka figura, me lajket Allahu të zëvegjel nuk hynë dhe për nga mërë a.s. në ka tërhegjë vorejt janë lidje me këtë që nuk guzën do të të të në vend shtëpi apo në veshje kështu me radë do të të të kënë fotografi. Nuk i lejohet, nuk i lejohet, që fëmia të veshët me një veshje ku ka aty fotografi apo ku ka aty sy, duhet të thotë të largohen në besimtarë, veshjeve të tilla sepse Allahu Azzeveli nuk është i kënaqur me veshje të tilla. Po e ka thekur poshtë se thotë tashmë është bërë vështirë të gjejsh rroba që janë pa figurë. Çfarë dije do doja t'i jap nit akoma më plotësuese. Është vështirë, por nëse e, një gjë e tillë, nëse është e vështirë duhet të kërkojmë dihme në Allah dhe shdëgjë, e, e, është e letë dhe letësot. Kemi mundësi dhe mënyra tjera që ta zgjidhim këtë problem këtë. Nuk, edhe, nuk mendoj që është edhe aqë vështirë. Allah, ju shpërblef për e tjera dhe se shkjo, në për e tesma. Thotë a janë të lejuara i lahit me të rabuk që përdorëm për dasma islame dhe në qofë se po, thotë ju lutëm na i përmende një argumentet. Besimtartë, jan jan sprovu me me sprova ndryshme, një prej sprovave është edhe e veglë janë edhe veglat e, muzikore. ë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon ecvomenjen në dy apo tre hadithe ku ë gjërat e ndaluara që ka bu haram, aty janë edhe veglat muzikore. Pyetja është shucrimi ilahive me vekla muzikore ka të bëj me tarabukun. E këtu kemi një debat të shkurt, shumë të shkurt dietarëve në lidhje me tarabukun, ndërsa ajo që duot të fletë zemra ni besimtarit edhe kjo është e ndaluar përdorimi i tarabukut me ilahi. Argumentimin që japin disa prej e, mendim tarë sëlë juat përdorimit të arabukut aty kemi të bëjmë se përdorimi i një fest prej festave që kanë ndoll ajo kemi të bëjmë në rrethin dhe në mesin e, e gravave dhe të femrave por nuk kemi të bëjmë do thotë me më më gjersis pra ndalohet përdorimi i arabukut edhe në Ilaj atëpërtë yatërazos kjo thot një të rishikues a ka mundësi që një njeri i cili është i prekur nga sere të shërohet me kalimin e kohës For fjala është edhe për atë njerëj i cili nuk pa namaz. Njeriu i cili nuk fal namaz, nuk bën namaz, ki ka një status dhe një gjendje shumë trondt. Pra elus Allahun subhanehu ve teala që i uzoj gjithë ata dhe të fillojnë të falin namazin. E, ku aty nuk ka sht adhurimi i Allahut, ku aty nuk ka namazi, aty janë probleme dhe smundje të ndryshme. Dhe një njeri i cili nuk fal namaz e nuk mund të ket jetë lumtur dhe të jetë gëzuar, po ashtu edhe ai nuk ka mundësi edhe nuk mund të jetë i shëruar prej sëmundjeve të ndryshme. Shiloj që lloj që të filloj të fal namazin, me fillimin e faljes namazit shumë shumë mirësit të Allahut Azze wa Xelvin, kështu që edhe Allahu Azze wa Xel i largon sëmundjet e ndryshme, po ashtu edhe i largon edhe sërerën. Atër, hoqë, Allah ju shpërbleft, për e tja radhës është kjo nga një tërishikose. Thotë, uh, unë jam bërë gjeloze në lidhe me burin tim dhe kjo gjelozi është theksuar. Thotë, uh, në një farëforme dhe pomë shkatron jetën. Qëfar duhet të ndërmarë të këve të vetja ime në mënyrë që gjeloziat të mos jetë ka qëretheksuar dhe ka që prezente? E, gjelozia, fjala gjelozi, ka në gjuh, ka dy kuptime. Një, gjelozia dhe të ndjenja... E, e dyshimit për tradhtinë bashkëshortore. Dhe kuptimi i dytë i fjalës xhelozi është e zellshmëri e, e diçka që është e arsyeshme me pas e, e, e natyrshme. Tash nëse është e, kuptimi i parë, atëherë duhet të kërkoj ndihmën e Allahut që të largoj dyshimet, vezveset, do thotë thytjet e, e shejtanit ndërsa nëse ka kuptimin e dyt të sa i do zot e, e, e seriozitetit dhe zellshmëria për e, bashortin dhe që ai do të thotë të jetë besimtar i mirë kështu me radh, kjo lejohet në një mas caktuar, po kuptohet, kontrollohet, do të thotë të jetë në kornizat islamit, Kur'anit dhe Sunetit e pejgamberit aleyhis salam dhe asgjë e tepruar nuk lejohet në fe kjo e ka shkruar edhe një ushtrim tjetër ku ka thënë që kanë frikë sikur do të përzgjedhë një grua ose bashkëshortë tjetër. Ëh nuk duhet të jetë kjo frikë. Kuptë, edhe një herë po e ripasoj, do thotë frika duhet të jetë në kuadrin e kornizave të Islamit dhe të fesë. A tjerë Allahu ju shpërblet. Allahu ja lehtëson do thotë, dhe Allahu ja heqta xhelozinë e e panevojshme. Ather Ater hojë ndëruar, po lejojmë edhe këtë pyetje që është, është shkurdar, e shkurtër e patyrim do të presim një përgjigje nga ju. Fjala është për këtë pyetje. Shejtani thotë një televizor a është besimtar apo jo besimtar? Ë shejtani ka qen prej adhuruësve që ka adhuruar Allahun subhanehue ve teala. Por me mos respekti me urdhit të Allahut azza ve xel, largohet nga mëshira e Allahut. Ë Allahu azza ve xel në disa ajete të Kuranit nashpjegon ndrymimin e gjendjes së shejtanit kur ai largohet nga mëshira e Allahu tas takbar Allah thot dhe ai u bë mendje mall u kane min el kafir dajşte prej pabesimtarve pra është prej, e, pa shejtani u shprej e pabesimtarve po atë pyetja radhës është kjo thot një tele shikues për persona të cilët bartin Himalaja por që ja, nuk janë të bindur që kjo vepër ose kjo punë leg është shirk thot e, a kanë bërë ata shirk apo jo e djetartë në kanë si pjegu dispozitën mbi dispozitën po, dhëtë hukmin e hajmalis. Ndere me tani edhe ne e, këmë edhe më përgjigjit vazhdueshme në lidhe me këtën e emisione, por që shkurtim ishdo t'i përgjigjit në edhe jo. Hajmalia e cila për në ban idhull a, o shirkë, shirkë i malë. Pastaj, hajmalia e cila dhëtë o shprej penjve, rruzave, kështu, kështu më rallë, por njeri ju e ka bindingjen e fortë se ajo, i ofron zgjidhje edhe kjo shirqimall. Derisa Hajmalia e cila do thotë oshpej rruzave, pejve të ndryshme këtij lloji dhe ai konsideron një arsye, një sebeb për Por nuk ka bindjen te ose pej sherkot vogul por të, e, kemi edhe hajmalia qe do thet dietar te kan debatu se nese permbajn ajetet nga Kurani dhe nga suneti pejgamberit alayhisallatu ve selam lejoat nuk lejoat po esakta dhe ajo qe mund trumbullaksuat te fund te gjitha hajmalit jo ndalun edhe nuk lejoat marti edhe perdorimi i tyre eloh sallallahu anhu azza ve cel te permisioni bindjen me bi qendrimin e efes mbi hajmali Allahu ju shpaflet, kjo është pyetja radhës. Thot një tele shikuesse, në lidhje me duan e ka pyetën, thot vazhdimisht bën një dua e cila deri më tani nuk më është pranuar. Thot vazhdoi të jem këngulsen në ato që ajo duhet më pranohet domosdoshmërisht në këtë jetë. Kam dëgjuar thot se në jetën e përtej me Allahu disa dëshira thot i pëlqojnë, por që mua realisht kjo dëshirë më duhet tani dhe kam nevojë për të. Thot si duhet të ndrej përballë kësaj dëshirës për të më pranuar e, lutja ime ë rëndësishme për çdo besimtar dhe besimtare është që e, duhet të jetë i dukom dhe të ketë edukat, duke pas mendim pozitiv dhe mendim të mirë për Allahun subhanehu ve teala dhe për të gjitha ato caktimet e Allahut që rrjedhin dhe kalojnë nëpër njerëzit. ë nuk duhet ndërpritet prej duas, duhet dua ti ti vazhdoi edhe ti shpeshtoj dhe ti të këm golës, duke mos i tejkaluar normat e mësimet e islamit mbi rregullat e parametrat islami, eh duan dhe lutjen. Ti lutet Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall ose një ditë prit ditë do të ja realizoj dëshirën e një besimtarit dhe besimtares ose Allahu Azze veçel do t'ja ufroj një zhjidje tjetër, ose Allahu Subhanehu Vatale të deponoj atë dua dhe lutje për në ditën edjukimit. e gjykimit. Përfund duhet të kemi qërtë, se ajo që është e favorshme dhe e dobishme për gjdo besimtar dhe gjdo besimtar, Allahu Azze veçel e realizon dhe është në diturin e Allahut. Dhe në në saktimin e Allahut duhet të mshetimi atëherë para për mbillës e emisionit sigurisht të duhet i përgjigjemi edhe përgjigjemi edhe përgjigjemi se fundet dhe kjo është përgjigjemi dhe kjo është përgjigjemi dhe kjo është përgjigjemi në fakt natyri shikuosën e fakt është goxha e gjatë por unë do të përpiqem që shkurt të arrumbullaksoj atë. Thot përkundar moshës së lartë që kam, ende nuk jam martuar, tregon për probleme të shumta që i ka në suksese, në përgjësinë e punën dhe aktivitetet e tij, madje tregon që ai është i plagosh, ka demelizëm, në një performancë kuvolnet për të vazhduar me të. Thot a janë këto simptoma që unë duhet detyrimisht të drejtohem për të për rrugë, do nëse po, atëherë thot cila është rregullasa ku është adresa nuk ka të që çë të bëj rrugë të kërkoj do thotë ndihmën e Hoxhës i cili do thotë bën rrugë dhe nëpërmjet rrugës definohen do thotë gjërat por këshilla ime është ajo që sapo kuptoj nga pyetja do thotë tash për momentin do thotë ka një gjendje të mërzie dhe pikëllimi e vërtet e këtu kemë një e las një barr që i kthehemi do thot barnatorës profetike të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe për leçeb pa uzoj dhe këshilloj kemi një kapitull apo një ndarje në buroin e muslimanit dhikri apo duaja lutja e mërzisë dhe pikëllimit ku pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem imson sahabe se siti lutën Allahut azza wa jall dhe pasi që ndejon një sahabi kat ozën duat penga mbëta Al-Esatube selam i thot, ata mësojn thot ai i cili e ka ndëgju letamsoj dhe leti lutet. Pra lutju Allahu ta azze vexhel me duan e lutjes dhe mërzisë pikëllimit, Allahu azze vexhel do ta ofrojë një zgjidhje edhe vetësim. Most harrojm për kurështën Sala... time, por sigurisht edhe për kurështë teleshikuese na thoni këtë duan në përkthim. ë uh, O Allah unë jam rob ut. Jam biri i i i robtan, dhe biri i roblesh sotë dhe vazhdon duaja edhe edhe më tutje, kështu që ë bër pjesa e duaz gjithashtu është të bëre do thotë Kur'anin pranver do thotë rehati e e e e zemrës, ti, zemrës time kështu, kështu me radh. Pra kjo është lutja do thotë që mund ta xhojë në burojnë muslimanat, po ashtu edhe mos haroje do thotë istigfarin mështiharruj edhe salavatet në bipin nga mbirin në li salatu vësram, këto e në ato të cilë edhe të tot e lehtësoj në gjendjen. Po, atër hoqa ulvej në dal nga dale dhe arritëm në përmbyllet e këti emisioni, më leonin e mërë të të leshikosve, të ju falim dëroj për zemërsisht për prezencën të uaj, për pa të shime edhe për gjitha për gjithet edhe në nga ju. Allah ju shpërblevët dhe ishtë ndërë që ne ju kish dheri më tani tjetik nashur edhe e lusë Allahun Azzabajal të pastroj qëllime dhe njetit i mija Allahun Azzabajal në shtovë diturit edo bëshme gjithve Të ndëruar të rishikus duke ju falim ndëruar edhe ju përvemaj në tjentuaj e që bashkarisht të shoqërohemi gjithë nje bashkë do të ndahemi për të takuar serisht jafën që do të vjenë Dere atëheru një lene për kudesit e allaut Miru takofshim, selamu alaikum <SAT>